Əl-Fələq surəsi 5 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, de, pənə haparıram sübhün Rəbbinə, yaratdıqlarının şərindən, zülmətə bürünməkdə olan gecənin şərindən, olsun oxuyub düyünlərə üfürən qadınların şərindən və bir də pahıllığı tutanda pahılın şərindən.